<haha> jag tycker att vi svenskar är ett unnligt följ. Det är nöter över på en klimstörj. Ända som klövergubbor som lyser så täck. Men börjar sig för en min pust och snart är knäckt. Vi är stora i i vackert värk. Och låter och stråderar om allt vi ska ge. Och så dricker vi oss fullas på brännbyn och ors. Och lyckre finns det förstås inte på Guds gröna jord Vi är sulta i skälet och url och tor Vi kaverar med händerna och plan även i bor Vi minst Guds avadlokalt Hölföstar Här i Ästamo har de i kvar Ja här i Ästamo är det kraft som Som kan bryta stenar och röja ett och att landen ska blömsla med kräpter och följk och flytta som Egypten med hörnung och mjölk. För vi och roderar och slår i bor och dricker oss fulla till stora ord. Men dagen efter så går vi alltså skämt för oss för och känner alltså att vi har tagit oss mer än mitt hör. Och då går den och hänger med höller för tölken, ja den är kväck. Och för allt vi har lövet, blir vi ändå förträckt Sen stöver alltså mögen när har fått lite våld Ah, är det inte något det gör in, får jag gå som för gott Fyck, Vi är som en kristman som stod i vakt Och sträckte sig och stramt uppsätts alltid i vakt Men hör vi ett flippande Hehehehe, vi får den Ja då sjukker vi, då sjukker vi ihop igen vi hör väl ett straffsord i hela att Och då sträcker vi på att ta all makt Men straff är som ett flepord i något Si på den Ja då sjukker vi, då sjukker vi ihop igen Ja, jag säger som jag sa förra Jag tänkte att vi svensker är dundmikor Vi talar om Egyptens honung och mjölk <laughs> Och när ni ser att de går alltid i samma gamla städer. Och är det någonting som bryter städer, bränn min öl. <laughs>